Корнел Вулріч. Однієї ночі достатньо. Розділ десятий. Північ недовго пробула у сусідній кімнаті. Мабуть, їй довелося добре попітніти, щоб досягти успіху. Навіть не знаю, як їй це вдалося. Очевидно, кубинка вже мала у цій справі практику. Бо не проста ця справа повернути на землю людину одурманену парами маку. Може, їй допомогло жіноче чуття, яке нагадує, що треба робити. Адже кожна жінка інстинктивно відчуває, як треба доглядати хворого, навіть не пройшовши курсів медсестер. Так північ знала, як слід поводитись з наркоманами, хоча цьому їй ніхто не вчив. Я чув через стіну практично всі її наполегливі спроби вивести нещасного із байдужого стану. Часом у мене кров застигала у жилах. Але так буває, коли уяву доповнює те, чого ми не розуміємо. Спочатку я чув тільки голос півночі. Монотонний, наполегливий, що автоматично повторює одні й ті самі фрази. Іноді вона зупинялась, але потім знову бралась за своє. Можливо, жінка говорить на вухо китайцю, подумав я. І відразу ж відігнав від себе це бачення, яке нагадало його відразливий вигляд. Голос у сусідній кімнаті перейшов на підвищений тон, став різким, часом майже історичним. Може вона спонукала його прокинутись з тусанами? Потім я почув звук тазика або металевого бака та шум води, що лється в інший бак, менший. Минуло кілька хвилин. І знову голос продовжував механічно, як зламана платівка, повторювати одну й ту саму фразу. Потім знову шум води, м'який шерих, наче мочили ганчірку, і ватяний звук поплескування. Напевно, північ била китайця рушником, замоченим у воді. Тепер її голос переривався стогнами, бурмотінням того, хто був майже примарою. Потім знову лише понукання півночі. Нарешті я почув гуркіт, ніби хтось із стоячого чи сидячого становища впав на мертво. Моє серце стислось. Удари стали різкішими, як від батага. Мабуть, кубинка вже била наркомана не мокрим рушником, а тильною стороною долоні. Раптом настала тиша, і майже відразу ж відчинилися двері кімнати. З'явилася північ, обличчя вкрите крапельками поту, мокре волосся прилипло до чола. Мені майже вдалося, але він знову від мене вислизнув. Швидко дайте цигарку. Я не розумів до мене завжди доходило із запізненням. Даремне подумав, що жінка хоче сигарету для себе. Кубинка майже вирвала її у мене з рук, сунула до рота, нахилилась над свічкою і втекла. Залишивши в повітрі Трохи блакитного серпанку Після того, як північ пішла Я все зрозумів Усе Кубинка не курила цигарок Вона мені вже казала Вона курила сигари Але, мабуть, недопалок сигари був занадто великим Для того, що вона задумала Як би не збожеволіти, коли почую ці звуки Подумав я І заходився ходити туди-сюди по кімнаті Крик що долину за стіни був несамовитим. Мене присмикнуло. Я спробував уявити собі сцену, але не міг повірити, що можна стільки часу тримати цигарку притиснуту до тіла людини. Однак, як я зрозумів, північ отримала бажаний ефект, тому що з цього моменту за стіни було чути два різні голоси, що бурмотіли. Звичайно, їй потрібен час. Північ потрібно добре попрацювати, щоб переконати китайця, але ж гроші допоможуть, гроші швидко можуть завоювати довіру будь кого. Нарешті північ повернулась до мене. Вона йшла, хитаючись, з виглядом людини, яка з висоти зоряного неба випадково кинула погляд у темну глибину пекла і не встила швидко його відвести. У неї стукали зуби, коли зачиняла двері. Я хотіла б померти, сказала жінка, здригнулась і натягнула край шалі на груди, незважаючи на те, що ніч була теплою. Господи, як би мені хотілося зараз ковток, а Кубинка впала на ліжко, закривши руками голову. Вам треба було його залишити мені. Північ змахнула рукою, не повертаючись. «Ви не розумієте, він цілком міг вийти себе і встромити вам ніж у живіт, побачивши ваше обличчя. Вони лякаються, Янки, більше, ніж кубинців». Я промовчав, «Нехай прийде до тями». Я дивився на неї і думав, «Виявляється, навіть у гнійній ямі у покидьках можна знайти золото». «Жінка зробила все для мене, для людини, про яку кілька годин тому уявлення не мала». «Чому? Який їй зиск?» «Так, можна знайти золото, де на нього найменше чекаєш». Північ підняла голову. «Це справді ті очін?» – тихо промовила вона. «Я зрозуміла за описом місця, яке він описав. Він ніколи не бачив ті очіна». Але не складно скласти два і два. Кремниця знаходиться поруч. Місце, куди вони ходять, це підвал під назвою Мама Інес. Знаходиться на сусідній вулиці, але тильною стороною стоїть і якраз навпроти Кремниці. Я знаю це місце, бо була там. Немає ніякої Мама Інес. Це тільки вивіска. Це щось як їдальня. У теплі ночі звідти запах опію доходить до рогу. І ви вірите, що я зможу щось зробити, якщо піду туди? Ні, сухо відповіла кубинка. Але тоді до чого це? Ви підете з ним. Це вже зовсім інша річ. Приваблива перспектива. Хочете сказати, що мені потрібно купити трубку та... Слухайте... У цьому колі торговців немає дурнів. Ви думаєте, вони приймуть стороннього тільки тому, що він представився, простягнувши записку? Мене послав такий-то? Вважаєте, що з цим клаптиком паперу вони дозволять вам блукати будь-де? Ну, гаразд, я заходжу в цю забігалівку, і мене викрадають. Так, але ж хіба ми не цього хотіли? Так, але ми дійшли до пункту, де я потрапляю до рук злочинців. Це перша частина. А що робити далі? Як здійснити другу частину? Яким чином на сцену вийдуть поліцейські, якщо я буду схоплений, то вже нічого не зможу вдіяти? А я? Ви думаєте, що залишусь тут, буду сидіти і молитись? Я піду за вами до самого притону. На відстані, звичайно. Після того, як ви увійдете, буду чекати у прогулку. Самотня дівчина на вулиці вночі не має нічого незвичного для цього району. Але як ви дізнаєтесь щось? Я не можу зв'язатися з вами. Якщо дам сигнал перед тим, як вони мене візьмуть, це буде занадто рано. А якщо чекати, коли вони мене схоплять, тоді вже не зможу вас попередити. Ми маємо виробити надійну схему. А що, якщо я почекаю трохи після того, як ви увійдете в купло? Годину, мабуть, буде достатньо, якщо вони збираються схопити мене. Тепер ще одне. Ви впевнені, що поліція послухає вас? Агенти? Звісно, вони мене послухають. Але я не збираюся розмовляти з ними. Не говоритиму, що ви не винні і що злочинці викрали вас. Я скажу, що вас можна знайти в мама Інес і що бачили, як ви туди увійшли. Вони же вас будуть шукати, прийдуть відразу, не ставлячи запитань. Загалом донесу на вас, сподіваючись, що отримую винагороду за інформацію. А вже увійшовши, детективи виявлять інше. Добре придумано, але як я дізнаюсь, коли мене година? У мене немає годинника. І я не маю. Відраховуйте приблизно. Ніколи не пробували? Це просто. Вдається відчувати час і істочність годинника. Я не міг утриматись від сміху при думці, яка спала мені. Припустимо, що година виявиться для мене довшою, ніж для вас. Тоді побачення не відбудеться? Перестаньте, похмуро перервала кубинка. Не час жартувати. Там у Притоні все може погано скінчитися для вас. Я рушив до дверей. Зараз прийде ваш гід. Він проведе та покаже, що треба робити. Інакше вам не переступити поріг цієї забігалівки. Ви білий, а таким вони мало вірять. Я зіщулився: Скажіть, а мені не треба ж курити? Вам краще не куштувати Гуаву, якщо хочете відрахувати годину. Від цієї штуки ви втратите відчуття. Хвилина здаватиметься годиною, а година може здатися хвилиною. Думаю, вам не важко буде вдати із себе курця. Опівніч подивилась на мене симпатію. Ви не боїтесь? Звичайно, я боюсь, роздратовано відповів я Ви думаєте, що я дерев'яна лялька? Але добуду докази будь-що Я рада, що зізналась, промовила вона Якби заявили, що не боїтесь, я вважала б вас за брехуна А мені не подобається, коли мої друзі брешуть Я сама не дуже гарна, але чесна Теж боюсь за вас Але свою роль зіграю Жінка знизала плечима. «І не забувайте, через сто років усе це не матиме значення. А тепер вам треба йти, а то якби китаєць знову не впав у байдужий сон. Тоді мені знову доведеться його будити». Вона швидко витягла долари і простягнула їх мені. «Візьміть, вони стануть вам у пригоді». Я з подякою дивився на кубинку. Вона все продумала». На прощання північ сказала. На вулиці не озирайтесь, я буду позаду вас. Жінка відчинила двері. При світлі переді мною постала страшна постать китайця. Здавалося, він повинен зникнути як дим, але не зникав. Коне, ось мій друг, я сказала йому, що ви його проведете. Труп не відповів, тільки глянув на мене. Не можу сказати, чи бачив він мене, чи ні. На прощання північ сказала. «Коли прокинетесь, поверніться і знайдіть мене». Випалила це і зачинила двері. Я зробив китайський знак «Пройти вперед». Не дуже хотілося, щоб він падав на мене зі сходів. На виході з під'їзду кон зупинився у дверях і здавалося вріз у землю. Весь його вигляд говорив про небажання виходити на двір. Я заліз у кишеню і поклав в руку долар, який миттєво зник у складках куртки. Китаєць зрушив. Ага, приятель хотів, щоб його змастили. Ми дійшли до першого провулку і звернули на бік. Тут наркоман звернувся до мене поганою англійською, не повертаючи голови. Давно знаєте північ? Я зрозумів, що треба бути насторожі. Він не такий дурний, як здається, цей приятель. Так, працюю в порту. Я знав її чоловіка, був їхнім другом. Мабуть, я відповів добре, бо напарник схвально кивнув. Він живе в ній. Північ не для легкого кохання. Це знає вся вулиця. Вийшовши з провулка, повернули в протилежний бік, від тієї, куди я повертав у свій попередній вихід. Ми були несхожими людьми: моряк і згорблений привид. У нас були різні цілі, але йшли ми в одне й те саме місце. На дворі було темно. "Ви ніколи не спали донині", вимовив наркоман з упевненістю, незважаючи на мене. «Навіть уявлення не маєте ні про що подібне?» Мені стиснуло горло. «Так, вирішив розпочати сьогодні вночі. Життя важке, і я хочу забути». Він знизав плечима. «Ви заплатите?» Ми увійшли в іншу вуличку, трохи ширшу і трохи прямішу за провулок, де жила північ. У глибині на вході одного з будинків – Виднілась вертикальна смуга, що світилась Це світло проникало крізь щілини Між бамбуковими паличками, що висіли у дверях Утворюючи свого роду ширму Перш ніж підійти до цього будинку Що нагадує антикварну крамницю Чина Я зрозумів, що ми маємо мету Притон тут Тремтіння пробігло по спині Похмура вузька вуличка ішла трохи підгору, і мені здалося, що вона веде мене крізь ніч до останньої пристані безодню без дна. Ми зупинились біля входу, світло в смужку і нас зробило смугастами. Кон витягнув руку скелета і розсунув ширму, даючи мені прохід. Тільки на секунду я був ніби розрізаний з ніг до голови. Яскравими смугами, що світились Притримуючи гнучку ширму, увійшов всередину Розділ 11. То був нічний бар Нічого подібного, запевняю вас, я ще ніколи не бачив Киплячий котел з м'язмами, прокльонами та богохульством Зовні, хоч і в брудному, смердючому провулку була ясна ніч Тут же все здавалось оповити парою освітленою знизу, і крізь ці випари будь-яка річ виглядала розпливчастою і розмитою. Бідолашний Слопі з його наївною вишуканістю здавався ріцем, порівняно з цим місцем. Людські істоти, що копушилися тут, під ліфтариками, оточеними парою, що світився, нагадували чаряків, що звиваються. Вони були чорні, коричневі, метиси, жовті, Представники всіх раз, а точніше сказати, покидьки відповідних раз. Були і білі, але мало. Мені це грало на руку. Міг сподіватися, що на мене звернуть особливу увагу, поки я, насунувши кашкет на чоло, слідкував за своїм їдом. Ми прокладали собі дорогу у далекий кінець приміщення. Пробиралися, можна сказати, по людях. Коон весь час ішов попереду. Несподівано я відчув, як на плече лягла рука. Жіноча рука, але вона відразу відсмикнулась, бо я не зупинився. Кон сів за стіл біля стіни. Мені вдалося знайти вільний стілець і сісти поруч із ним. Навпроти нас садів якийсь тип, спираючись ліктями на стіл і обхопивши руками голову. Він навіть не звернув на нас ніякої уваги. Ніхто нас не помітив. Ми були лише хробаками, що копошилися тут. А тепер що? – запитав я. Нічого, занадто швидко. Вони бачать, що ви мій приятель. Офіціант у жовковій сорочці, покритий потом, приніс нам пиво, що пахне пліснявою. Тут треба задовільнитися тим, що принесуть. Втім, якщо це ставлять на стіл, то завжди знайдеться той, хто це вживає. Збоку від нас були двері. Вони були відкриті, і за ними сидів тип із китайською газетою в руках. Офіціанти на замовлення підходили до нього. «Ми маємо пити цю гедоту?» – запитав я у свого гіда. Куріть цигарку», – відповів він, – «так, щоб нас помітили». Ми запалили, і я стежив за тим, що робить когон. Китаєць труб здавався сонним. Чому він затих, зацепенів, залишивши догоряти сигарку, затиснуту між пальцями. За кілька хвилин від сигарети відокремилось трохи попилу і впало на стіл. Я повернувся, щоб подивитись на касира біля дверей. Здавалось, він зосереджений на газеті. Яка закривала йому обличчя майже до очей. Погляд був спрямований на єрогліфи газети. Не повертайте голову. Я повернувся до попереднього становища. Кон опустив руку і струсанув попіл зі столу, ковзнувши перед плічям по червоних поверхнях. Лікоть не зрушив, повторив цей рух двічі. Такі старання через невелику кількість попелу. Не узгоджувались із його брудним виглядом. Тому вирішив, що цей жест є умовним знаком. Я струсив на стіл попіл зі своєї сигари і повторив жест мого приятеля кілька разів. Краєм ока я глянув у бік дверей. Касир залишив свою посаду, неначе втратив інтерес до читання. Він відчинив двері повністю, увійшов до приміщення, де знаходились ми. І прикрив її за собою. Зробив головою ледве помітний знак і зник, зачинивши двері. Кіслява рука коона схопила мою руку. Зачекайте не зараз, тут дуже багато очей. Ми так залишались десь хвилину. Потім китаєць відпусти мою руку. Ідіть у ті двері, куди пішов він. Ідіть повільно, не говоріть жодного слова. Я буду слідкувати за вами. Я підвівся зі столу і трохи забарився, потім подався до вказаних дверей. У цьому переповненому людьми залі не можна було рухатись прямо, доводилось іти зигзагами. Складалось враження, що ти ходиш без мети. Діставшись до дверей, із невимушеним виглядом озернувся довкола. Здається, ніхто не звернув на нас уваги. Я причинив двері, прослизнув у них і зачинив за собою. Тепер шум був приглушений, і я вперше, з того часу, як увійшов до цієї забігалівки, міг спокійно поміркувати. Це був темний коридор, освітлений одним олійним ліхтарем. Вдалені побачив сходи, які вели нагору можливо, якийсь люк. Касир ніби чекав на мене там, стояв нерухомо в синій напівтемряві. Хочете чогось? запитав він англійською. Я не відповів. «Ви помилились, – сказав він, – що вийти вам треба йти в інший бік». Промінь світла, хвиля шуму. Увійшов Куон і зачинив двері, підійшов до мене. Потім китаєць наблизився до касира і вдав ще струшою пелюко з його рукава, двічі в одному напрямку, два рази в іншому. «Моя рука не дуже тверда», – вибачився він. «Може, вам треба краще відпочити?» – запропонував касир, продовжуючи дивитись на мене. Розкусивши в чому річ, я зробив той самий манев, що і кулон, із рукавом касира. Правду кажучи, цей свого роду пароль видався дещо театральним. Невеликий відпочинок, можливо, легкий сон». Чемно промовив касир, добре, підтвердив я. Чоловік потер пальцями промовистий жест. Я простягнув йому одну з банкнот, які повернули мені північ, навіть не помітив, як він її взяв. Банкнота зникла блискавично, фокус, та й годі. Ще одну банкноту я простягнув колоно. Можливо, там на горі щось зможуть зробити для вас сказав касир біля сходів і покликав когось китайською. Згори долинула горта на відповідь. Кон підштовхнув мене. Суба. І я почав підніматись. Діставшись до верхніх сходів, відчув запах. Я не очікував тут запаху троянди, але це був дійсно авесом. Навіть спробував дихати рідше. Драбина виявилась незвичною, вона не була закріплена. Піднявшись до люка, я помітив, що вона тримається тільки на гаках і будь-якої миті може втягнутись нагору, знищуючи таким чином зв'язок із нижнім поверхом. Загалом, у разі несподіваної появи поліції, ніхто не помітив би, що існує зв'язок нижнього поверху з верхнім. Нагорі на нас чекав якийсь тип. У нього було скривджене зовсім непривітне обличчя. Тім я й не сподівався знайти тут ангелів. Він тримав ліхтар над головою, щоб краще бачити тих, хто піднімався. Все інше довкола, куди не доходили промені ліхтарика, тонуло о темряві. Через кілька секунд поруч зі мною з'явилась примара – постать Куона. Ми знаходились в коридорі, подібно до нижнього, який вів у нішу, ледь освітлено червоним світлом. Людина зробила знак «Іти за ним». У середині приміщення, куди ми пішли, знаходилась низька, майже біля самої підлоги жаровня, на дні якої горіло дрібне вугілля. Звідти й виходило це червоне світло. З трьох боків навколо жаровні розміщувались дерев'яні нари на два яруси. Сморід від опіума стояв нестерпний. Не чути було ніякого шуму, навіть шарудіння. Неможливо було зрозуміти, чи є хтось на нарах. Можливо, за нами стежили, чи всі спали. Зловісна тиша тільки сприяла нагнітанню напруженості та жаху, і я скам'янів від страху. Ідучи сюди, я вважав, що людина може звикнути до всього і сподівався перемогти себе. Але тепер холодний піт покрив краплями мій лоб, я був одним із цих зниклих. Людина, що супроводжувала нас, висвітла ліхтарем парочку нар і різко відвернулась від них. Напевно, вони були зайняті, хоч я не помітив там людей. Щоправда, не дуже я і придивлявся. Потім він повернувся в протилежний бік і висвітив другу пару нар. І, хрюкнувши, показав нам на них великим пальцем. Я нахилився і заповз на лежак, намагаючись контролювати себе. «Виникло відчуття, ніби вповзаєш у труну». «Ні, гірше. Труна принаймні чиста, якщо її використовують вперше». Кон поставив коліно на край нар, але я грубо відштовхнув його. «Іди звідси!» – пробурчав. Китаєць знову поставив коліно, і я зрозумів, що він хоче видертись на верхні нари. Тоді я залишив його у спокої. Коли кон зник у своїй ніші, людина з ліхтарем нахилилась – і простягнула мені трубку. Я взяв її обома руками, тримаючи на відстані, неначе це був кларнет. Він обернувся, підійшов до жаровні і потрусив кочергою. Потім помахав руками, роздмухуючи вугілля. Мене здивувала вага трубки. Я просунув руку під піджак, витяг край сорочки і відірвав шматок. Згорнув клапоть і засунув його в рот, як кляп. Потім приставив до цього кляпа мунштук. Чоловік повернувся до мене, несучи у камінних щепках вогник, що горів. Він поклав її збоку на диск розміром у гудзик, поклав таблетку опіуму так, щоб вона могла повільно горіти. Тільки на людина залишила мене одного, як я відразу ж з огидою відвернув голову провідник вийшов із приміщення і повернувся на своє місце. Він забрав із собою ліхтар, залишивши нашу печеру в темряві. Я відклав у бік диявольський інструмент. Мене злякала думка, що ця отрута може вплинути, незважаючи на всі запобіжні заходи. Витяг з рота ганчірку і кілька разів сплюнув. Деякий час не рухався, спираючись на лікоть. Я спітнів, але страх і огида повільно проходили. Однак я не знаю, чому у мене почали стукати зуби. Саме зараз, у цей момент, коли найважче, залишилося позаду. Нарешті мені вдалося повністю опанувати себе. Прикинув приблизно, скільки часу пройшло з того моменту, яку увійшов до клуба. За моїми розрахунками, вийшло півгодини. Отже, час діяти, навіть якщо я і помилився, кваплячи час. Я сів на ліжко та зняв туфлі. Вони були на шкіряній підошві і могли видати, коли я буду йти. Я залишив їх біля ліжка і пішов до прорізу, намагаючись не створювати шуму. Чоловік сидів біля отвору збоку. З цієї точки, де я знаходився, виднілася лише частина його тіла. Частина голови, плече та рука. Я прийшов сюди без зброї, покладаючись на м'язи але зараз не міг ризикувати. Влаштовувати галасливу боротьбу не мало сенсу, хоч був упевнений, що вийду переможцем. Я маю діяти швидко і без шуму. В іншому випадку все могло обернутися катастрофою. Я нахилився до жаровні і взяв камінні щипці, які чоловік нещадно тут залишив. Вони були залізні та не дуже великі. Я підняв праву руку зі щипцями над головою. Тремтіння пробігло по моїй спині. Судячи з позиції того, хто сидить, потрібно було спробувати вдарити його збоку по голові. Для цього я мушу трохи відхилитись, що було досить ризиковано. Виступ приховував мене від решти його тіла. Крім того, у мене з'явилось відчуття, що ця людина не спить, хоч і сидить нерухомо. Мабуть, в останній момент він уловив краєм ока рух, але було вже пізно. Повернув голову в мій бік і виставив її так, як я хотів. Вдарив я його лише один раз, але міцно. Якби удар не вийшов, я не зміг би його повторити. Людина вдихнула, але крикнути не встигла. Зіскознув зі стільця, злегка торнувши стіни, і впав на підлогу. Я зрозумів, що він знепритомнів. Я взяв його під пахву і потяг у печеру курців. Навіть якщо хтось із них і бачив те, що відбувається, то напевно подумав, що це сцена зі сну. Ніхто не рухався, не чути було навіть зітхання. Зв'язавши людину, зробив кляп з ганчір'я, що валялися на нарах, де я лежав, і засунув йому в рот. Єдиним логічним рішенням було рухатись прямо темним коридором. Іти вниз через люк було безглуздо. Я би просто повернувся у пункт відправлення. Як був босить, так і пішов, освітлюючи дорогу ліхтарем. Побачив двостулкові двері і відчинив їх. Вони вели до кімнати, заповненої скриньками, порожніми, але старанно покладеними. Звичайно, вони знову будуть використані, і я уявляю, чим їх наповнять. Я обережно просунувся далі поки мені не перегородила дорогу біла, оштакатурена стіна. Зазвичай коридори не впираються в стіни, інакше навіщо їх прикладати? Нема логічного пояснення, крім того, північ говорила, що приміщення мами Інес суміжні з будинком Тіочина. Щоб упевнитись, постукав суглобим пальцем по бічній стіні. Звук був глухий, перегородка переді мною звучала інакше – більш дзвінко. За допомогою ліхтаря ретельно оглянув білу поверхню і виявив добре замасковані двері. Я пошукав трохи і намацав замкову щілину, схожу на тріщину в стіні. Тоді повернувся назад до вартового, який, як і раніше, лежав непритомний. У нього трохи кровоточила рана над вухом. Я понишпорив у його кишенях і знайшов серед інших його речей довгий залізний ключ. Я чомусь відразу подумав, що це той ключ, який потрібний. Взяв його і повернувся до замаскованих дверей. Сунув ключ у щелину, повернув його, почув клацання. Але двері не відчинились. Я натиснув плечем, і вони піддались. Я знову взяв ліхтар. Якщо досі мені не вдавалось знайти нічого конкретного, то тепер я міг довести що приміщення тіочина з'єднується із кублом опіуму. Залишилося знайти зв'язок між злочином і тіочином, а потім розкрити відносини між китайцем та Едом Романом. Але ніч добігала кінця, і обумовлена година спливала.